kada zaspem kada mjesec susjastne sunce ja lum razaspem bez arisku pole selim selima Muhammeda na radni i savejnej. U prošlom predavanju tema, celine koji sam ja obradio u Po informacijama koje sam dobio, još nije kod vas uvijek došla, ne znam šta je razlog, jer pa sam ovaj, čovjek prije bio zadužen zato da, da dostaju jedan dvoj petih dina, da ne znam šta je, šta je bilo, pa nije. Uglavnom, većno ćete moći naći u nekom grubom gradu, će, će se ovaj, pokravi ta situacija, pa će doći koji koja koja su, su glačena rušla doći ovdje kod nas možete možete pratiti ovo počemo ćemo lovati. Danas dakle, ćemo kao da večeras sudijeti jedno e, bitno istmansko pravilo jedno na čelo za PSV se, se veže veliki broj kao pita. Primarno da kažemo da te jedno teme na čelo po kojem prepoznajemo šta je dozvoljeno a šta je zabranjeno u ovoj vjeri. Što je jedna od uh, najbihnijih uh, pravnih celina uh, u islamskom pravu. I normalno ljude to, ljude to puno interesi. Ta uh, zabrana i dozvola i ono što je između toga, to je, to je nešto što nas često preokupira i kada je u pitanju naš odnos prema ljudima i kada u pitanju, kada smo u pitanju mi sami, naš odnos prema Allahom Želešanomu interesuje nas gdje su te granice do koje možemo ići, a da ne uđemo, ne uđemo ono što je zabranjeno. Dakle, ovo, ova, ova tema dakle prva stvar koji moramo kojoj mora znati musliman muslimanka u vezi sa halalom i haramom zabranjivanjem i dozvoljavanjem ili zabranom i dozvolom jeste da Allahu dželejlehu i vellej te apsolutno pravo na to. Kaže Allahu dželejlehu i vellej: "Ala lahu l-halqu wala ams barik Allahu e, on jedini stvara i propisuje, to jest naređuje, dozvoljava i zabranjuje. O, u ovom ajetu Allah Jelešanu je na, na početku, prije nego što nam je kazao ono što, je, što, što, što se htjelo kazati ovim ajetom, je spomenuo česticu Ela. U arabskom jeziku Ela e, služi za privlačenje pažnje. Kada hoćeš nekom da privučeš pažnju, kažeš mu Ela. I e nakon toga mu kažeš ono što što si mu htjeo kazati. Allah Jelešanu dakle privlači nam pažnju jer nam želi kazati veliku i klupnu stvar a to je da on jedini stvara i zabranjuje i naređuje, jer emr ovdje koji je spomenut, i dakle naredba i zabrana. Allah želešanu mu jedini ima pravo, slušajte pažljivo, pomno, Allah želešanu mu jedini ima pravo da zabranjuje i naređuje. I onaj ko se usudi da uđe u ovo polje, da, da, da Allah želešanu parira u ovom Pravu, on čini jedno od najgorih i najtežih dijela, odnosno najvećih greh kojeg Allah Želešanu neće nikome oprostiti, a to je širk. Onaj ko se usudi da sebi ili nekome drugom pripiše to pravo pored Allaha Želešanu čini ovo čini ovo dijelo i to je jedna od vrsta širka, a to je širk rububijetu. Širk rububijetu, a rububijet je to da Allah Želešanu jedin ima pravo Da propisuje, da naređuje i da zabranjuje. Ima također širk u uluhijetu, a to je da se Allah u pripiše i drug u ibadetu. U namazu, u postu, u dovi, u bilo kojem drugom ibadetu. A ovo je ovdje konkretno širk u rububijetu. Druga stvar koja nas interesuje jeste kako prepoznati ono što je dozvoljeno i zabranjeno u kuranskim i hadijskim tekstama. Prvo, kako prepoznati dozvoljene stvari? Postoji jedno pravilo, a ono je da je dozvoljene stvari uvijek lakše prepoznati nego zabranjene. Zašto? Zato što je sve u islamu, odnosno u islamskom pravu, sve je u osnovi dozvoljeno, dok ne dođe dokaz zabraneg. Iz tog polazišta uvijek kreće musliman. Kada vam neko kaže šta je dokaz da je to dozvoljeno, vi ćete mu kazati šta je dokaz da je to zabranjeno. Jer je osnova dozvola. Allah Želešanu je ljudima dao na ovome svijetu sve, podčinio im i podredio. Ako ga ne mogu koristiti, ako ga ne mogu eksploatiti, sad i kakva je korist od njega? Dakle, osnova je dozvola korištenja toga, rada s time, Raspolaganja s onim što nam je Allah dao dunjalučkih glagodašća, osim da je došao dokaz koji neku jedinku izdvaja iz tog općeg propisa. I zato je dozvoljene stvari lakše prepoznati jer su one osnova. Ali ovo je u čemu? U stvarima mimo ibadeta. O ibadetu važi obrnuta osnova. Dozvo, osnova je zabrana dok ne dođe dokaz do da je nešto propisano. Da se kada u pitanju obreda, kada je u pitanju, obred, pitanju izvršavanje obreda, osnova je zabrana suprotno od ovih ostalih stvari. Dok ne dođe dokaz da je nešto propisano. Zato kažemo za čovjeka koji nešto radi i kaže ovo je propisano, a nema nikakvog dokaza da čini tačini novatariju, nije šit. Osoba radi neko djelo, smatra, smatra to djelo Bogu ugodnim. Ne znam Spominje Allaha na određeni način u određenom vremenu i kaže lijepo je da se tada spominje. Mi mu kažemo šta je dokaz za to? Kaže nemam dokaza, ti onda činiš notariju. To smo govorili kada smo govorili o, o te lakufu, o pravilu da su ibadeti u osnovi, izvršavanje ibadete i obrede u osnovi je zabranjeno osim za ono za što postoji dokaz. Dok je u stvarima mimo ibadeta, dakle u običajene stvari, odjeća, hrana, postupcije, odnos prema drugima, osnova je dozvola dok ne dođe dokaz, dokaz zabrane. Kako dakle prepoznati dozvoljene stvari koje pored ove osnove koju imamo, da su sve stvari u osnovi dozvoljene osim da dođe zabrana. Dozvoljeno je sve ono uz što stoji riječ halal i neka od njenih izvedenica. Dakle, kada u Kur'anu i Sudnetu dođe riječ halal, što je Arabska riječ, koristi se u našem jeziku, ili neka od njenih izvedenica, glagol, glagolska imenica, prošlo vrijeme, buduće vrijeme, da se koristi, to je dokaz dozvoli. Kao što su riječe Allahe želešanu, u hille lakum lejletas sijami ar refetu ila nisaikum. Vama je halal, ili dozvoljala vam se u hille, to je, Prošlo vrijeme, pasiv. Dozvoljeno vam je. Pasiv i aktiv, znate razmiču pasiva i aktiva. Znači, aktiv je da neko vrši radnju, a pasiv je da se nad njim vrši radnja. Dozvoljeno vam je u prošlom vremenu da se u noćima Ramazana susrećete da imate odnos sa vašim ženama. A to je nakon što je bilo zabraneno, pa je došla dozvola. Zašto je ovdje došla dozvola ako su stvari osnovi dozvoljene? Došla je zato što je postojala zabrana, pa je Allah Želešanu dozvolio nakon toga. Nakon toga je dozvolio odnosa sa ženama u noćima Ramazana, ne? u danima. Ovdje je upotrebnim glagol u hill u uh, pasivu. Također negiranje grijeha u činjenju određenog postupka ukazuje na dozvol tog postupka. Ako dođe u Kur'anskom jihadijskom tekstu negiranje grijeha, vama nije grijeh da uradite to i to, To je dokaz da je da je dozvoljeno. Kaže Allah dželalühu šanuhu: "Ida darabtum bil ardi feliisa aleikum junah an taghsulu min salati in khiftum an yaftinakum alladine kafaru." Kada odete putovali, nije vam grijeh da kratite namaz. Što znači da je kraćenje namaza dozvoljeno? Daj dozvoljeno, nasnooga no, ajeta. Kada Allah dželalühu šanuhu uspomni ljudima nešto kao blagodat, On, tim, on time želi ukazati na njegov dozvolu. Ako se nešto ističe kao blagodat. To je također dozvoljeno. Jer kako će biti blagodat ako ga nije dozvoljeno? Ako ga nije dozvoljeno koristiti? Kaže Allah dž.l.šanu, da ne bismo svaki ajet spominjali u naramskom papiru i Google ovaj, zbog kako će vremena u prijevodu značenja Allah vam daje da u kućama svojim stanujete i daje vam od kože stoke šat koje lahko nosite kad na put idete i konačite a od one njihove prostir koji korisne stvari sve dok se ne istroše. Dakle sve ove o, o, o, o stvari koje se ovdje spominju kao blagodarcu dozvoljene. Il bilo koji drugi ajet gdje se gdje Allah dželešanu se obraća ljudima nabrajajući blagodati, pogotovo u suri En nahl alađu lešanu mnoge vlagodati sve sve stvari dozvoljene na osnovu ovoga pravila. Sve ono što nije ubrojano u zabranjene stvari ili što nije zabranjeno jasnim šarijaskim tekstom i ne nalikuje po karakteristikama nečemu što je zabranjeno je dozvoljeno. Također, sve ono što nije spomenuto, što je prešučeno, ili ne nalikuje nečemu što je zabranjeno, jer droga nije spomenuta u Kur'anu i Sunnetu, ali nalikuje čemu. Naliku je alkohol. alkohol, čak je gora od alkohola. Dakle, sve što nije spomenuto ako ne nalikuje po, po svojstvu ili čak je gore od onoga što je zabranjeno, je dozvoljeno. I na kraju dozvoljeno je ono što Allah Želešanu naređuje, a postoji jasna indicija da ta naredba nije stroga, nego se njome želi dozvoliti nešto. Kaže Allah Želešanu, Ovijedici jedite lijepa, u prevodu značenja, ovijedici jedite lijepa jela kojima vas obskrbljujemo i zahvaljujte Allahu ako ga istinski obožavate. Ovdje iako je ovaj, e, imamo formu naredbe, jedite, radi se o dozvoli jer e, se radi o nečemu što nije stroga naredba, zato e, prelazimo na, na manji stepen od toga, a to je dozvola. Znači jedite u ovom slučaju, to je dozvoljava vam se da jedete, lijepa jela, da oblađite lijepu odjeću. To što se tiše dozvoljenih stvari, kako ih prepoznati pored one osnove koju smo spomenuli. Zabranjenje stvari. Zabrana se izražava, suprotno od halal, riječu, haram, njenim izvedenicama i svim drugim riječima koje nose isto ili slično značenje, kao što su nehi, men ili zeđer. Kaže Allah Želešanu u prijevodu značenja, Zabranjuje vam se krv, str i svinsko meso. Dakle, da dođe jasna zabrana, da dođe u formi zabrane i da se spomenje riječ zabrana. Zabranjuje se, haram vam je, u bilo kojoj jeziškoj formi. Zatim, na dru, drugi način prepoznavanja zabrane je prizivanjem Allahove srđbe i proklestva i prijetnjom kaznom na ome i onome svijetu. Ako se prijeti za određeni postupak, iako nemamo, dakle, u, u kontekstu se ne spominje zabrana, ali se prijeti ili se spominje onosvjetska ili ovosvjetska kazna, radi se o čemu? Radi se o zabranjenom postupku. Zabranjenom postupku ili nešemu drugom. Kaže Allah Želešanom u prijevodu značenja, onome koji hoti mišno ubije vjernika, kazna će biti žehernem u kome će vješno ostati, Allah će na njega gnjev svoj spustiti i proklejeće ga i patnjom u veliku putemiti. Spominje li se ovdje reši Zabrana? Ne spominje. Ali se spominje prijetnja kaznom. I to velika prijetnja. Njegovo će boravište biti žehennem, u kome će vješno ostati, ovdje e, za, za, za ubicu je bitno pojasniti onoga i namjerno ubije, da se ovdje misli na dug ostanak, a ne na vješni ostanak. Jer veliki griješnik u islamu neće vješno ostati U dakle, dugo će ostati u džehennamu. Allah će na gdje gnjev svoj spustiti i proklejeće i patnjemu veliku pripremiti. Dakle, sve ovo upućuje našto da se radi o zabranjenoj stvari. I bilo koje drugo dijelo koje, je do, koje se spominje u ovakvom kontekstu. Proklinje se njegov počinilac, prijeti mu se kaznom. Bilo na ovom ili na onome svijetu. Postoji sankcija za njega na ovome ili onome svijetu. On čini zabranjenu stvar. A, a ili bliže rečeno čini veliki grijeh. Jer veliki grijeh, jedna od od preciznijih definicija velikog grijeha je da čovjek čini ono zašto postoji sankcija na ovome svijetu, šarijetska sankcija na ovome svijetu, ili se prijeti kaznom na onome svijetu. Dakle, potom je prepoznajmo veliki od malog grijeha. U tom slučaju zinaluk je veliki grijeh. Krađa je veliki grijeh. Zinaluk zašto? Zato što se za, za, za zinaluk, za blud, Postoji kazna i na ovome svijetu, a ima i kazna na onome svijetu. Također krađa, postoji sankcija na ovome svijetu. Također potvora, postoji sankcija na ovome svijetu. A, lihvarenje ili kamata, postoji sankcija na onome svijetu. I slišni postupci. Znate, time se veliki greh razlikuju od malog greha. To nije poziv ljudima da čine male grehe, jer čovjek ustrajavanjem u malim grijesima može upasti u veliki greh. Zbog čega? Zbog toga što je jednostavno, e, kad čini grijeh treba gledati onoga prema kome ga čini, a ne šta čini. Allah gospodar svetova je, dakle, zbog njegove veličine čovjek treba da se ustegne od činjenja grijeha. Također rekao je Poslanik sallallahu a.s. Proklet je onaj ko opći sa suprugom u analni otvor. Dakle, ovo je dokaz da je, da je općenje u analni otvor ne samo grijeh, nego veliki, veliki grijeh jer se spominje prokletstvo. I ujedno je, dakle, to zabranjen postupak e, na osnovu ovoga pravila e, koje smo gore spomenuli. Također zabranu prepoznajemo e, jezičkom, e, da, da, da zabrana dođe, da dođe jasna zabrana, e, da poslanji sa osrednjem, da, da Allah Želešanu ili njegov poslanji sa osrednjem kažu ne činite to, ne radite. Kao što su... Riječ je Allah je prijevodu značenja. O vijednici u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete i dok ukućanje ne pozdravite. To vam je bolje, poučite se. A to ovdje se radi o zabrani. Ne ulazite u tuđe kuće dok ne dobijete dozvolju. Što znači da je ulazak u tuđoj kuće zabranjen i grije. Bez dozvoli. Ona ko ljudima pojašnjava halal i haram mora da dobro poznavati. I biti jako oprezan kod pitanja koja ne poznaje detaljno i ne žuriti u kvalificiranju određenog postupka kao haram ili halal ako nije siguran. I nema jasnog dokaza iz Kur'ana i sunneta i nije čuo nekog od poznatih učenjaka da nešto govori o tome. E, I pored toga što mi halal i haram možemo propoznati na, na osnovu ovoga što smo kada, na osnovu ovih pravila koje smo iznijeli, čovjek treba da bude oprezan u klasifikaciji, dijela, iz njihovog srstavanja o halal i haram. Ako nema, dakle jasan dokaz iz Kur'ana i sudmeta, ako nije čuo nekog islamskih učenjaka koji interpretira ajet na ovaj ili onaj način, da on jasno razumije iz njihovo govore se radi zabrani, jer ukoliko o haram i nešto što je halal, ili o halali i nešto što je haram, na njega se onda odnose Allaho i Želešanu u riječi nemojte svojim jezicima govoriti, svojim lažnim jezicima govoriti ovo je halal, ovo je haram, da biste na Allaha potvor iznosili. Dakle, čovjek radi, čini jednu od najvećih potvora, kada govori da je nešto halal, a ono je haram, ili haram, a ono je halal, čini jednu od najvećih potvora, jer laže na koga? Na Allaha, Želešanu. I to toga nisu svjesni. I lako uđu u razgovor o tome. Koji kaže, to je dozvoljeno, to je zabranjeno, Radi se o nečemu što je Allahova vjera, nema niko monopol nad halalom i haramom. Allah je taj koji ohalaljuje o haramlije, jer se radi o njegovoj vjeri, a ne o nečegoj <coughs> drugovi. On ima isključivo pravo, malo, to smo konstatovali na početku, da zabranjuje i... i dozvoljava. I nema niko pravo, pored njega, da uđe u to polje, a da nema dokaza. Zato povedajte ko je prvi muftija koji ljudima govori o vjeri? Ko prvi daje fetve? Allah je Želešanom. Jeste v tuneke kuli lavuju v tikum fi kelare. Oni te piteju, traže fetvu od tebe. Reci, Allah će vam dati fetvu o kelali. A kelala je onaj koji nema ni ulazni, ni silazni loze, umre, a nema ni ulazni, ni silazni loze. Dakle, nema ni roditelja, ni djece. Reci, Allah će vam dati fetvu o kelali. Što znači da je onaj koji prvi daje fetvu je Allah je Želešanom. I on je dozvolio... Njegovom poslaniku odnosno učenjacima kao nasljednicima njegovog poslanika da ljudima daju da ljudima daju peta. Ali u tome moraju biti mora imati dokaz od njega jer oni u ime njega govore. Zato je poznati islamski učenjak Ibnul Kajib naslovio svoje djelo Elamun muqīn an rabbil alamin. Obavještenje o onima koji podpisuju u ime gospodara svijeta. Znači oni koji potpisuju, to jest izdaju fetvu ispred i u ime Allahi Želešanu. I u prvim generacijama Ibn Kajim baš u ovoj knjizi govori kolika čovjekova opreznost treba da bude kada je u pitanju, izdavanje, govor o vjeri, o halalu i o haramu. I navodi jedno od predaju koju se kaže samo trojica daju fetvu. Samo trojica izdaju fetvu. Kaže A, hakimun la yajidu budda. Hakim odnosno vladar il kadija koji mora dati. Pred njega dođe i on mora odgovoriti ili mora presuditi. Wa alimun binaasikh wa mansukh. Onaj koji poznaje derogirane i derogirajuće ajete. I treći je Ahmed. Treći je Ahmed. Znači, samo jedan od trojice je idejet. Kadija odnosno vladar Onaj koji poznaje vjeru i treći je, treći je luđak. Kojim je svejedno kazao, potvorio Allaha Želešanu, kazano Allaha, kazao na njegovog poslanika ili kazao na bilo kojeg čovjeka u stvari izmislio na nekog od njih. I u prvim generacijama Ibnu Kajim u ovoj fizi spominje da su se ustručavali kazati za neko djelo da je haram, nego su govorili e ekrehuhu, uhomekruhun, iako se radilo o jasnom haramu. Koristili su termin mekruh što varanskom je manje stepen koristi se u islamskom pravu za nešto što je što nije strogo zabranjeno, pokuđeno. A oni su to koristili za haram bojeći se da ne kažu da ne kažu nešto što što je što za što nemaju dokaza u Allahovoj zelishanu vjeri. A prenosi Abdullah ibn al-Mubarek pričao nam je Ata ibn Sa'id da je Abdulrahman ibn Bila ila rekao slušaj novu predaju Sreo sam 122-ova Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, naši ashabe, najveći učitelji. Posle poslanika sallallahu alejhi ve sellem najveći učenjaci su ashabi. Sredom sam ne gdje se torici, nego 122 Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u njegovom mesdžedu, u poslanikovom mesdžedu umedili. Svaki od njih je volio da on šuti, a drugi govore, te daju fetvu, a da on sluša. A u drugoj verziji, da svaki od je prepuštao fetvu, onome drugom dok se ponovo ne bi vratila na prvog. Izreda se 120 i opet se vrati na prvog i mora, mora dati odgovor. 120. shava. Da ni danas imamo jednoga shava, to je bila bilost za ume, Da imamo danas jednog shava da nam može izdati fetvu podređenom pitanju. A ovdje se 120. shava ustručavalo da odgovori da odgovorim na određeno pitanje i bojali su se o Allaha i Međutim, danas ljudi a, uzimaju to pravo i sjedaju na to mjesto bez nikakvog znanja. Bez nikakvog znanja i govore o Allaha vjer o Đulašanu vjeru, o halalju i o haramlju, a da, nikakve, da, da pri tome ne osjećaju savjest, niti grižu savjest zbog, zbog onoga što rade, da čine možda gre ili a, a, a, izazivaju o Allaha i o Đulašanu srbi. Mm. E, kad smo spomenuli na početku, e, na početkovih kako prepoznati halali haram, rekli smo da je osnova u svim stvarima mimo ibadeta, dozvola, osim da dođe dokaz zavrane. E, da pređemo na konkretne primjere. Znači šta to znači konkretno? Šta to znači u praksi? Šta to pravilo za nas znači u praksi? Sve vrste poslovanja i raspolaganje i metkom su dozvoljene osim onih koji nose jednu od pet karakteristika. Dakle, raspolaganje i metkom, poslovanje, investiranje, u osnovi svi oblici su dozvoljeni osim onih koji nose jednu od pet karakteristika. Prvo, onih koji u sebi imaju kamat. Na osnovu ajeta i hadisa koji zabranjuju Kam? Zatim, druga druga stvar je podpomaganje u grijehu kao što je prodaja artikala zabranjenih šerijetom. Kao što je prodaja artikala zabranjenih šerijetom, poput alkohol. Alkohol čovjek iako ga ne konzumira, zabranjeno mu ga je prodati drugom, zašto? Zato što ga pomaže u, pomaže ga u grijehu. Analogno tome je zabranjeno je prodati bilo šta drugom. Poznata vam je hadis u kome je poslani sa osredem proklinje stvari ili deset uvezi sa alkoholom. Sam alkohol, onoga koji ga pije, onoga koji ga toči, kome se toči, koga prodaje, kome se prodaje, koga nosi, kome se nosi i... Koji, koji, koji, koji se hrani od, od alkohola. Ovaj hadis, pazite, iako je spomenuo ovi, ove, ove osobe, on nije, e, nije dao konačan, kona, e, nije završen. Jer njima mogu biti obuhvaćena i nova zanimanja vezana za alkohol. To je bilo u poslanikostav svele vrijeme deset nekih ili devet nekih osoba koji su imali veze sa alkoholom. Danas to može biti više. Recimo onaj koji pravi naljepnicu za... Alkohol, onaj koji pravi flašu za alkohol. I zna se da ta flaša ide za proizvodnju, recimo, određene vrste alkohola. Ili onaj koji pravi reklamu za alkohol. I je, dakle, biva obuhvaćen značenjem mojeg rekljesa. Biva se jedno, ne pod pomaganje u grijehu sve što sada živi se bilo koji bilo koji troslanj koji pod u sebi sada je podpomaganju grijehu je zabranjeno na osnovu općih riječi Allaha dželešhanahu ve ta'awunu 'alal birri pomažite se u bogobojaznosti obroćenstvu a nemojte se pomagati u grijehu i nasidu nemojte se pomagati uh, uh, imamo zabranu o kojoj smo malo pri govorili ne pomažite se zabrana A kada u toj formi dođe, dakle, to je ovo za ostaviti. Treća karakteristika, nanošenje štete drugima, kao što je monopolna nad određenim proizvodom, prebata u poslovanju, skrivanje mahana, nedozvoljena konkurencija i tako itd. Dakle, poslovanje ili investiranje ili obrtanje koje u sebi sadrži ili donosi štetu drugima. Sve što nosi štetu drugima, je zabranjeno na osnovu također općih riječnih poslanika sa osedljem la darara, vola dirara, nema štete niti nanošenja štete. Nema štete sebi, niti nanošenja štete drugima. Četvrta, četvrta karakteristika jeste rizik koji se ogleda u prodaji onog što čovjek u stvarnosti ne posjeduje ili onoga što trenutno ne postoji, te prodaje robe prije preuzimanja. Dakle, prodaja kao u sebi sadrži ili obretanje koji u sebi sadrži rizik. Da prodaje čovjek nešto što nema. Ili prodaje nešto što ne postoji. Ili nešto što nalikuje nečemu od toga. U novije vrijeme to je, recimo, uh, osiguranje. Jer osiguranje u sebi sadrži rizik zbog koje je zabranjeno. Pazite, ne bilo koji rizik, nego vis, vis, visoku, vis, visoku stopu rizika. Jer i trgovina u sebi sadrži rizik. Ali nije toliko, nije toliko, nije toliko stopa da bi ljudi odustali od od od, od trgovine. da mogužno da trgovać ne proda sve ono što kupi, ali trgovina Allah dželešanu u njeo je dao berićet i ne mislimo na uvrst rizika. Ne govorizik uh, u u kom je između sigurnog gubitka ili dobitka. Kao što je recimo kockanje ili u ovom slučaju spomenuli smo, spomenuli smo osiguranje. Zašto je osiguranje zabranjeno? Zato što osiguravajuća društva Uzimaju ogromne, ogromne svote novca. A od toga dio samo izdvajaju za štete koji se dogodaju ljudima. Jer šteta je želatim stvar. Može se dogoditi, a ne mora se dogoditi. I samo to. Nego mo može se dogoditi, ali će se dogoditi jednom procentu ljudi. A vječine možda neće. Tako da je to krađa i uzimanje i metka od ljudi. I jedan vid ovaj visoke, visokog stepena rizika kojem se ljudi izlažu. Ali pošto su ljudi danas... Alright, ovaj, e, e, za pohled i samo gledaj da sa lake strane dođe do, do para ulazi u svete oblike, bilo kodskanja, pa vidiš danas, danas Nenu pod šalom vidite stoji u redu u kladionici na Tombolih. Alaj, ovaj, zbog čega zato što su ljudi izgubili, izgubili, ovaj tu zupri za sticanje metka i ulaganje truda, nego sve se nekako gleda doći lahko, pa u, u, ulazi u, u razne vrste osiguranja kako bi, kako bi ostvarili neku dobiti, <coughs> mogovo kada je u pitanju kasko osiguranje. <coughs> I peta karakteristika jeste nepostojanje obostranog zadovoljstva, to znači da se sklopi ugovor pod, pod prisilovsku. Jedna, jedan od uvjeta ispravnosti svih ugovora, ne samo ugovora u kojima se e, razmijenjuju vjetake, je obostrano zadovoljstvo. Obostrano zadovoljstvo, a suprotno tome, ono što čovjek uradi pod prisilom nije, nema, nema, nema pravnu snaku. Nije, nije znači pravno valjano. Ne može se smatrati, osim da osoba zasluži da ga neko prisili, na potpisivanje ugovora. Čovjek neće da vrati dug i onda pod prisilom od vlast, strane vlasti vrati taj dug, taj ugovor je validan. Jer je to prisila sa pravom. U ostalim situacijama sve što se izludi prisilom, prisilom nije, nije ispravno i e, validno. Ovo je što se tiče raspolaganja metom. Također, sve vrste igre, zabave i natjecana su dozvoljene osim kockanja. Muzike i razvrtnih pjesama. Natjecanja koja se zasnivaju na sreći. Natjecanja igre koje prouzrukuju neprijateljstvo. Natjecanja koja sadže, sadže u sebi razgolišavanje. Natjecanja koja prouzrukuju tjelesne štete, kao što je boks. Dakle, svaki i svi vidovi zabavljanja, E, e, relaksacije su u osnovi dozvoljeni, osim one koje smo izuzeli, u sebi imaju neko od ovih karakteristika. Da u sebi sadrže nešto što je zabranjeno. Kao što je udaranje u lice. U boksu ili u nekim drugim sportovima u kojima se udara vrknu lice jer je to strogo zabranjeno. Udaranje u lice je strogo zabranjeno. A ne donosi nikakvu štetu. kako štetu boks donosi? Kakvu korist boks donosi? Ne donosi nikakvu. Osim pare. Ali u njemu je šteta. I e uh, jedno od glavnih šteta je izloženost izloženost ovaj uh, uh, lica koje Allah dželle šanu treba da pada na seždu. izloženost uh, uh, šteti koja koja može biti može biti nepopravljiva i uh, dakle sve ovo važi i za ostale oblasti sve što ono zaštite prošla došla došao ovaj tekst koji posebno zavramljuje sada, znači ovo predneste na bilo koju drugu oblast, mi smo izdvojili natjecanje, izdvojili smo raspolaganje metom, tako isto je i za odjeću, tako je isto i za e, hranu i piće, tako je isto i za sve ostale oblasti, sve je u osnovi dozvoljeno osim da dođe, da dođe jasna i ostaje još e, da na kraju još to kažemo o halali i haramini i etkos. Dakle, da... Znamo dati... koliko je prošlo vremena. Da sad je Da je spredno. Da to koliko smo krenuli. Samo za sad. Znači imamo da... <tos> Prva stvar koji musliman treba da zna kada u pitanju halali da se to pitanje veže za jednu jako bitnu stvar, a to je e, pitanje dove. Dakle, zarada ima direktan utjecaj ili se direktno preslikava na dovu. koju čovjek upučuje Allah u željašanu. To jest, dova može biti primljena ili odbačena zbog, zbog čovjekove zarade. Ako je zarada haram, njegova dova, Neće biti primljena kod Allaha i Željšanu. Na osnovu hadisa u kome je poslani sa sredem spominje čovjeka koji dugo putuje, prašnjav, nepočešljan, koji diže Allahu i Željšanu ruke i kaže, gospodar moj, a njegova hrana je haram, ono čime se odjeva je haram, i piće kojeg konzumira je haram, kaže i kako da mu se Allah odazove, kaže se na kvelu hadisa, kako da Allah takvom primi dobro. Dodajte, I je dola bila primjena, postoje neki arabi, postoje neke stvari koje čovjek treba učiniti i učiniti Prvo, da izrazi svoju potrebu. Dakle, da on u istinu da je potreban A to je da Allaha dozivao za koja opućuju na našu potrebu prema njemu. Kao što je rab. Vidite, ovaj čovjek je dozivao Allaha željčanom činom u ja rabbi. To znači da je on izrazio svoju potrebu prema Allahu dželle šanu. Ako čovjek prilikom upućivanja ne izražava takvu potrebu, ne bi to nego to radi kao, kao nego to rutinski izvodi, nešto što moj uobičajeno, to nije dova koja će donijeti željene rezultate. Na početku, na samom početku te dovve treba se izraziti Ovaj, potrebu i, i, i to stanje treba da da se izrazi na jedan od ovih načina da se Allah u želešanu da se Allah doziva sa ovim imenom Rab zatim pogledajte stanje ovog čovjeka ovaj čovjek je dugo putovao radi se o velikoj potrebi uprašen, nepočešljan njegovo stanje također pokazuje veliku potrebu što znači da da osoba koja, je, koja, je, koja se nalazi u takvom stanju ima posebnu potrebu da Allahu džellešanu nežuti i pored svega toga Allah mu nije primio dovu zašto zato što je što je zaradio haram meta. Iako je Allah naziva ovim imenom iako je imao imao potrebu, izrazio svoju potrebu, Allah mu je iscao dovu zbog zbog zajedice. Dakle, ono što prvo trebamo da znamo, prije nego što nas Što nam iko kaže, što upitamo nekoga šta nam je dozvoljeno i zabranjeno, čime se možemo brati, ne možemo, da nam bude na umitu, da mi svojom zaradom možemo postaviti branu između, između nas i gospodara svjetova. I to vjernik treba da ima na umu. Zato se islamska ekonomija razlikuje od zapadne ekonomije ili nečije druge ekonomije po ovom etičkom principu, jer je ona utemeljena na između čovjeka i njevog gospodara. To nije odvojeno od vjere, ekonomija nije u islamu odvojena od vjere, nego počiva na ovim principima. Prvo što moraš, što, što čovjek mora imati jeste da svojom, svojim radom, svojim zalaganjem želi popraviti svoje stanje i svoje, svoje poruce na dozvoljen način. Ako ima takav vijet, može biti i nagrađen. To nije nešto što je nužno. Ali ako ima takav vijet, može biti i nagrađen kod Allaha. I potom je se dakle islam razlikuje, razlikuje od drugih i od ovog pravila počinje vjernik kada ulazi u ovo u u ovu oblast i u ovo polje iako je on u osnovi rekli smo dozvoljeno. Dok drugi, dok ovaj nevjeriti i nevjerički zapad ne polazi s ovom činjenjem, nego se gleda doći do imetka, pa makar, to, makar se na tom putu pogazili svi moralni I ljudski principi bitno je doći doći do imetka s kojim bi se trebao čovjek obogatiti i izgraditi izgraditi ovaj svijet. E, kada to znamo, onda ćemo spomenuti neka neka bitna pravila u vezi sa haram i imetkom. Haram imetak kojeg je čovjek stekao kada nije znao za zabranu, kod skanja, kamatom, nakon što sazna za zabranu i uči iskrenu dobu, ostaje kod njega I dozvoljeno mirospolagati njime osim da je taj imetak ukrao ili uzeo nepravedno. Tada je obaveza potražiti vlasnika i vratiti mu njegov imetak. U slučaju da ne zna gdje se on nalazi, će ga u dielčega u njegovo ime. Dokaz zato su reči Allahu dželešanu pre u značenja onome, dokoga dopre pouka gospodaranjavo, pa se pokani. Njegovo je ono što je prije stekao. Njegov slučaj će Allah rešavati, a oni koji to opet učine biće stanovnici Džehennema, u njemu će večno boraviti. Oaj ajd govori o Govori o kamati. Dakle, nakon što im dođe opomena, nakon što saznaju, njima pripada ono što su prije toga stekli, ali ako se vrati, Allah njihovo će boraviti biti žernem i on je užasno, e, njegov slučaj čeka, u što ovdje kaže, Allah rješava. Mjetak kojeg čovjek uradi, a nije znao za zabranu, i dođe do takvog imjetka, bilo, rekli smo, kockanjem ili kamatom, nakon što se pokaje i vrati vjeri, može zadržati. Mada je bolje da je taj metak očisti, da ga udjeli, da ga udjeli e, ovome ili onome, ali mu ga je dozvoljeno zadržati. Osim da je i metak kojeg je stekao na zabranji način e, vezan za tuđe pravo, ukrao ga, oteo ili, ili nešto drugo uradio. Ta i metak je nakon te obe obaveza vratiti njegovom vlasniku, osim da ne uspije doći do njega, tada mu je tada će taj imetak podijeliti kao sadaku i e, to će uraditi u ime onoga čiji je, čiji je imetak. Bilo da njega podstraži ili da potraži nekog od, njegove, neko, od njegovih rođaka ili roditelje, bilo koga koji ima veze sa njim, vratit će mu taj imetak, a ukoliko u tome ne uspije, taj imetak će udijeliti, udijeliti kao sadaku. A dokaz da taj imetak ostaje u slučaju da nije ukradan i nije nije stečan pravarom, da ostaje kod njega je ovaj ajet koji govori o kamati. E, druga stvar, primanjem islama čovjeku se briše sve ono što je uradio u vremene vjerstva, pa i otimačina imetka i krađa, i daje mu se pravo na zadržavanje imetka koji je stekao na zabranjen način. Bileži Buharija u svom sahijelu od Urvata Ibn Masauda iz Tarkafija da je molirebno šove u džahilijetu, poubijao grupu svojih prijatelja i odrezeo imetak, Zatim je nakon što je primio islam ponudio poslaniku sa oselem taj imetak. Poslanik sa oselem je prihvatio njegovo primanje islama, ali ne i meta koje mu je ponudio. To što je poslanik sa oselem odbio uzeti imetak i dozvolio mu gire da ga zadrži, jasan je dokaz da se nepravedno stečeni u vrijeme vjerstva zadržava i dobiva status dozvoljenog imetaka. Vidimo sad ovdje imamo razliku između pokajnika muslimana i između pokajnika nevjernika. Musliman je obavezan izmijeniti hakovek nakon što se... Nakon što se vrati i vjeri. Znači on usnovi vjerni međutim ne postupa po propisima islama. Otuđi nečije imeta kada se pokaje obavezani vrat i meta, dok onaj koji se pokaje primanjem islama nije obavezan tako nešto uraditi. Jer islam briše ono što je bilo prije toga. Kao što kaže Poslanik sallallahu alejhi u hadisu, e, islamu yahdimu ma kana qablahu." Islam briše i ruši sve što je bilo prije toga. A, a specijalan dokaz je ovaj hadis, Muvire, koji je u žahilijetu, dok još nije bio musliman, poubijao svoje prijatelje, uzeo im metak. a kad je primio islam, došao poslaniku i donio mu taj imetak, poslanista srljan, e, nije prihvatio od njega taj metak ostavio ga i njemu, nije mu naredio da ga vrati, da ga vrati porodicama od ovih ubijenih, što je dokaz da je takav imetak dozvoleno. I to je s druge strane uh, jedan vid privlačenja ljudi islamu. Jer ljudi nekada znači zbog veličine djela ili grijeha koje su razli, to im je barijera da prihvate islam. Kaže pa šta ću ja, ja sam uradio toliko i toliko grijeha. Kada mu kažete islam driše sve što je bilo prije toga, od, ovaj skinuli ste mu veliko breme, veliko breme ili veliki teret. To je dakle uh, To je jedan, jedan vid pozivanja ljudi u islam. Da islam briše sve što je bilo, bilo prije toga. Također, jedno od pravila u halali, haram i metku, kada se haram izmiješa sa halalom, ne čini ga haramom. Ako čovjek ima halal i metka i ima još zaradi haram i metka, taj haram ne čini ovaj, ono što je halalom, sveko ne, ne čini ga haramom. Također, kada u pitanju zabranjeni metak, obzir se preuzi, uzima ono što preovladava. Na osnovu ovoga, dozvoljeno rati u preduziršima o kojima ima zabranjenih stvari, ako a kojima preovladavaju šarijatom dozvoljenih poslovi. Također, dozvoljeno je odazivati se na jelo kod onoga kod koga preovladava halavi metak, iako ima harama u svojom metku. Ako odazivanje onome kod koga prevaladava harami i meta, postoji razilažen islamskim pravnicima, a ono što je ispravnije jeste da je i kod takve osobe dozvoljeno objedovati i primati tehid od njega. Osoba čak da zarađuje 100% haram i meta. Dakle bavi se bavi se zaradom, dolazi do zarade na na zabranjen način. Naći sam izvor njegove zarade je je ovaj zabranjen. Kakav je status i met kako je nam onda u svojstvu hedije, u svojstvu nasljedstva, e, pozove nas na, na objedovanje i tako dalje, ispravno je mišljenje da je taj imetak dozvoljeno uzeti. Zašto? Zato što ga mi uzimamo u dozvoljenom svojstvu. Mi ga uzimamo u svojstvu hedije kao nasljednici i uzimamo ga kao poklon i tako dalje. Mi dok uzimamo taj imetak ne činimo zabranjenom stvari. A dokaz je za ovo pravilo, jehanis u kome je se navodi da je Poslaniku sallallahu alejhi ve selleh doneseno meso i kada je htio da ga jede neko je rekao Allahu Poslaniku je tu meso je berira dobila kao sadaka a tebi je zabranjena sadaka Poslaniku sa oselem je zabranjena sadaka kaže Poslanik sallallahu alejhi ve selleh je leha sadaka volena hedije. Ono je sadaka njoj, a nama je hedija. Dakle, ja ga nisam dobio u svojstvu sadaka, nego sam ga dobio u, u svojstvu hedije. E, ovim, e, dakle, završavamo ovo, završili smo ovo poglavlje, molim Allah, žulašanu, da, e, da smo imali, imali korist od ovoga, da ovo budu je dokaz za nas, a ne proti nas, da poveća naše znanje, da nas približi onome što je, što je on dozvolio propisao, da nas udalji od onoga to jeo zabranio i e, zašto je pripremio pripremio kazn. Uh, Rahul Kaul nehang da je stavio da Allah kada shop za 37